Oku. Prestaude Olereta eta, eta Oharsoaldeko LGTBI+ Plus Memoria Kolektiboa barrena bidaizatzeko, saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oleretako queer mugimenduaren astapenak, euskalaren papera queer mugimenduan eta askoz gehiago. Kopertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, Queer Archibo Bizira. Oleretako Zintzilik Irrati Librea. Kaixo, kaixo, kaixo. Vale, osando. Ongi etorri kuirtzio bizia proiektuaren irratsaio honetara. Uxue, Maite, Ane eta Aitor eta irratsaio hauetan zehar orrera eta errenteria zein oharsoaldeko LGTBI+ memoria kolektiboa aztertzea dugu gure helburu. Gaurkoan gaur egungo mugimenduei buruz hitze ingo dugu eta gurekin Paula dugu. Ongi etorri eta mi esker Kaixo eta... zuei. <laughs> eh bueno, la izotza austearren edo Ba, kontatu egu zu pixka batzure buruan eninguruan, horeretako azara, zer lazio duzu horretetarekin? Bueno, ni eh, oaintxe justu, ez naiz horretan eh, bizi, pena hondian ez zako, baina bizitza hola da, horretan eh, jaioa naiz, eta, como kienditea, hasta hace una semana, horretan empadronatu anegoen, ja ez, penandiz. Eta hori, nire bizitza emendik aniten dut, normalian. E, adibidez, eo arzu musikan sartuan hau baita. Eta hori, o sa, erriti kibiltzen daiz, normalian. Vale. Saiorekin jarraitzeko. E, bueno, beti eskatzen dut zugegu, aurretik horretik, ba, zuentzat esanguratsua izan den momenturen bat iratik, irudikatzen duen argazki, bueno, edo objekturen bat ekartzea, ez? piskat altxor bat osatzeko zuen mugimenduazen izan den, obetu lertzeko, eta, bueno, zeintzuk zeaten, obetu lertzeko. Orduan, hori edo, oiek diren jakiteko irrekangaude. Orduan, vale. nahi duzunean. Vale, e, ni pulxera batekarri dut, oza, sea, beste batekarriko nun, ze, jasime okurrio pulxerana, hau erosi nun e, bimila tamazazpian, txuekan, e, izan zan Wordpridea, eta nire, oza, sea, ekarriko nun pulxera, e, zan, ez da roiñosisima, daba vergüenza, eh jartzen suna World Pride tal e, baina hori eh amarren eta neukan ordun pues estaka bizitzeko eta ez naiz pasa e, hartzera baina hau komo que Criston ilusio dit se igualemen e, bakarrik kustentzian pues LGBT eh banderaren eh pulserak tabla erositu baita baina ikusi nona nunean eh bandera bisexuala eintzian Rizten ilusioa, gaina, poco de recuerdo, e, e, ze izan zan e, mundiala, ose junginan, bueno, gelditu nintzen e, es, espainako lagun batzukin eta hor juntatu ginen juteko alorgullo kritiko, horregatik da, como oso importantean etzako, algo que representea ese momento. Ze izan zan, como e, nere principioa pixkat e, aktivismo LGTBI-an edo eta horregatik ekarri eta Zepolita ba jo honekin orain bueltatzea horretera pixka bat ez dakit bueno sentimenduekin lotu dezakegu ere zuke horere eta, eta LGTBI mugimendua diogunean ze txazi horrekin lotzen dezu horokorren horrela ba, sentimenduren bat zuregan esaten dezu, nah? Usorrarazten diz, itzoriek entzuteak Eh, Arneretzako eh, zan tema hau herrian e, hrianze, neretzako leno, herriasko beren itxago zen. Ta egun batean jo nintzen, bueno, ni ustez e, emakumenetxea ireki zuten e, urtean edo, ta egontzen, txarla bat egin zutela Esto Guadalakoak, eh una especie de inkesta batzuk edo, eh a ber jende LGTB zegoen herrian ta nola bizitzen zian, ta hola, ta, justo egun horretan han eh Mikela ezagutu nun, ta berarekin hitzai nun, ta, hola, ta es como que me abrió un poco los ojos, ze ni pentsatzen nun herria itziagozala para lo que era realmente en ese momento. Ta hain ja, o sea, orri estakitz ze urtetan izantzan. Baina noan, ja netzako gauzak asko-asko aldatu beha hemen. Eta hori. Yes. Bai, gaur egun, zer esango zenuenke adibidez? Horretara e, iritsi berredin pertsona bat, nola urbildu daiteke horretako errenteriko mugim, LGTB mugimendura? Zure ustez badago espazio tradizionalez gain, ba, manifak eta festaz gain, e, lekuren bat ba, LGTB mugimendua horretan, edo barso aldean, antolatzen dena? Neretzako oaintxe e, asko landu bardegu hori ze espazioz bezela ez dakagu. Osa, dibes hori emakumenetxea dago, eta hor segur e, sentitu, osa, sentitzen zea eta hola, baina ez da konkretuki LGTBI mugimendura dagoen gauza bat. Osa, azkenian, pues, dia, bilutxa ezberdinak, ez dan, ezain ezberdinak, eta azkenean pixkat e, ulertzen gea baina ez da berdinak. O sea, orduan, bueno, va indicanetzako lan piskat faltada eh está aquí, no egin, o sea, nola egin bar degun, baina espazioren bat egon bar egon bar luque. Adibidez, eh hori, e, kanpotik etortzen den jendearentzako sobretodo. O sea, eskenean herrikoak ezagutzen gara elkar, ikusten dugu piskat, pues ze jende mota hagoen leku bakoitzean taola, baina ez dakit nola, nola ikusiko luke herri e, etortzen den pertsona berri bat. Osa, niretzako pixkat komplikatu bada. Hordun horregatik, e, landu bardegoa indika. <laughs> landu behar da, eta zentzu horretan e, zuk hemen, ezagutzen, bueno, ezagutzen edo badakizu ba, entitarteren batek, edo udaletxea bezalako horrelako espazio eta horrelako batek mugimendua bultzatzen duen edo ekimenen bat sustatu duen, balda, kizu edo... Bai, e, bueno, LGTBI maia ez aguntzen dut, baina ez asko, ezkenian, e, bakit itendituztela arrotasun eguneko gauzak, eta hola, Mikel Aldia usteet baita pixkat e, parte orte dela ehatxe gamekin, ez, ez baina goker, eta hola, baina Hori, azkenean, nire ustez, ez dagoen ez espazio bat, igual fizikoa, e, pues, batzarrak egiteko eta gauza horiek ez diela inbeste gauza egiten. Hordun, e, pixka galduan agor. Osa, ezagutze ditutu baina hori. E, ez dakit, oso ondo nola mugitzen dien, eta ze gauza motak ite dituzte fuera de eso. Bai. Ba, bueno, ba igual, erakundetaz aparte, erreferenteetaz zego dugu piskat, Mikela pai, aipatu dugu erkarazketa honetan, behin baino gehiagotan Mikela aldia. Bale, orain Mikela ez dagoela, erriko zein beste erreferente daudela esango zenuke, edo, bueno, zein pertsonek zeinzuk markatzen dute mugimenduaren erritmoa horeretan. No raitez agotzen dezu erreferente egisa, edo... Niretzako eh, erreferente eh, Mikela bezala ez dago, osea Baina, bai pentsatzen dut, orain e, errian, adibiez, eta munduan generalki, e, askoz e, errezagoa da, e, zuzaren bezela e, izatea. O sea, adibiez, ez, da, ez dira, errefenteak, ke, den tanto la nota, entre komilas, o sea, izen bat jartzia, aurpegi bat jartzea, baina netzako erreferenteak bezela danak gara. O sea, netzako, adibiez, izatea, Ez da kit. Sura bisilaguna eh transgnero bat izatea, boira bat izatea o lokesea jaiz como lo ties cerca ordun zuretzako como que lo puedes digerir un poco mejor. Ta hori, pues Mikela inor baina lan asko gindu eta azkenian ikusten da. O sea, ya, asko ikusten da. Ta berak baita pues Francisen asuntuakein asko poderatu zan. Francis baita oso presenteak hagu herrian, eta azkenian da, como la historia, ikusten dugu oso urrun, baina ez da guain urrun. Zerazkenian, gu ez genian bizirik, pero todavía nos toca un poco eso. Gordun, horregatik. Bai, bueno. Bai, cuadrilla maian, zuro lagunekin eta boreretan, ibiltzen zea, ez lagunekin bai. eta bai, bai. gaiago eritzen unen inguruan etze egiteko, bueno, erratasunak dituzu edo nola ikusten dira, o, igual baita ere referente gisa aurkeztu, aurkeztenzea besteen inguruan, eh? Igual ez bai. da Mikelenaren bai. maila behar baino laguna artean edo zure inguruan horrela ikusten duzu. Bai, ni orain ibiltzen naizen eh, lagunekin, bai, bueno, referente ez akit, baina bai naizela un poco la voz cantante del tema, si askenian eske que danak fisetros sexualia, ordun, eske que... <laughs> Eh, ez dakat, ez, total, ez dakat, kexarik, ze, dia super, oza, superkonscienteak, asko dakite batzuk, ze, oza, azkenian, debateak daude, tal, galderak, eta supergustoranago, baina hori, azkenian, ez komo que me toka zer un poco la cara, eta listo, oza, baina, bueno, ni oso eskertuanago, eta problema egabe dan, danetazitzea iten da, oza, ez dakat, kexarik se eh? batzuetan kostatzen da. Bai, era soziala ba gure mailan legun artean hasten da, ez? Familiaia bai, ja, eta bai. beste bai, saio baterako. Bai, eh, horrekin lotuta jo bai, esan diegu cuadrilla edo lagunak eta bueno, m, oso gainetik instituzioak aipatu ditugu, hor gelditzen dire. dira, baina gerozuk ere esan dezu eh hasieran kultura mm, munduarekin esan dezagun lotura oso estua dezula. Eta hor adibidez nola nola ibili izan zara zu zure identitatearekin edo bai horeretako kultura mugimenduan eta bai izan dituzun beste bizipen batzuetan ere ba, ni adibidez oain e, oarzo musika arloan, geha ustet lau neska edo la nidakidan ez, ez dut jende guztia ezagutzen ez, azkenian pues, e, danan gure lanakagu eta ez gara ikusten eta Baina nire ustez danak baita ziz heteroseksualak diela, baina egia da oso konstienteak diela baita oso naturalki dira maten dute dituzte gauzak, hori e, mugimendu feministakin baita, baina bueno, nire bai gauzabat e, inkomogatzen diana pixka bat arlohontan da, e, batzutan egiten ditugun kontzertuak e, ze publiko erakartzen duen. Hoi ja, Hoia, ezago gure eskutan baña bueno, o sea, orilla está da, aguada, ordun kontrobatzea, baina nei gustatuko litzagideke adibidez, eh, komentatu nien eh a ber bat, en, ni, nahi tokatzen zaguin saidan e, fetxa, pizka bat eramatea, pues, emakume emakumegei egotia eh ja, vamos e, norbait LGTBI baldin bada ja sería, vamos la hostia, baña baña hori pizka horrea eramatea zein bar ditugu como espazio seguruagoak. Zazkenian, ez du esan nahi inseguruak direnaik, baina batxutan kostatzen da, eta dana ezela, oza, ez, ez juzgar apa, lasa aparienzias. Baina, bai egin bar degula, pues hori, lana, eske da lan, talan, talan, e, pixka bat, pues, seguruago sentitzeko, e, aunque sea, ez baizu jendeak nitzeiten. Osa, simplemente iritxi, taia, ez, bale. Osa, hemen lasainago, hemen ondonago, ez da ez gertatuko, ez dela gertatu behar, baina mm, batzutan gauza gert e gertatzen dira orduan, ori. Nola definitzen dugu segurtasuna LGTB pertsonengan gan kulturarloan, adibidez, alda gairekin lotuko zenuke? E, azkenean e, netzako bisibilitatea o sea, bai artistetan bai e, ikonografikoki bai eta e, ez dakit, a bergu adibidez ez dugu ikurri nabat jartzen e, baina gazte txabatea jotentzea adibidez, eta ikurri bat ikuste ez du, tal, eta bale, osea igual behar dugu, jo keze ikustea e, LGTB friendly zeatela osea, zin mas, ze gero e, ambiente hori izaten da asko muti eh, azkenian hemen pues eh, era manten da, por decirlo de alguna manera, betidanik eh, tema punkia taola ta irudiz oso oso fuerte a Dirudi, pues, las cabezas rapadas, no sé qué, ta movida oiek, ta azkenean como que impresiona un poco. Baian hori, o sea, eske que da chorra, chorrada bat, baina ez da chorrada bat, o sea, adibez bandera hartzea boste igual te salbara vida, porque es que sartzen zea eta ondo sentitzen zea, or, simplemente por ber eso. Osa, dibiuz, pintak ikuste itxuzu, eta ola, o sea, duela igual bi urte, edo doiru, asidia, eh, bandera LGTBIak jartzen, bez, zindin onduan, eh, dago, uste, eh, diela, como bat batzuk bezala bandera ekin, tal, eta ola, LGTBI bat eh, dago, i eskomo joke guai, baina hori nire ustez, E, askoz gehiago ikusi. Oa ingo zau adibiez, e, madalenetan baita jartze dituzte gauzak, irantzu barela karri zuten baita, esto, panierren ustez zela, monolgo bat intzun, baita tol rato, hablando, hori, pues, e, feminismo eta LGTBI mund, e, munduaz, eta azkenian, hori gutxinaka, e, gauzak sortzen aigea, baina noa indikan hori. E, igual, gente asko geio sensibilizatu behar da eta ez eh, dakit pues beste jendea gustura egoteko simplemente o sea por una convivencia ya está o sea esta ha investiri que es da es da locura bat badirudi baina ez da o sea eso es e a punto de sala es eh, dezala, eh, sin más bueno saber no da linda grabatzen baina que esan da mural horretan Eh, daude, Lauedo, Vos, Bandera Espera ni está justo LGTB, la eh, gota chatuta Ajusto, bye. Bye. Te, eso, baita, A mí a veces me da ganas de pintarlo Tío, algún día que me quede tarde a la noche Esto, un gabierro talajutía El puente, él subía e Dago baita una pinta de no sé qué pone, Ponía Transformers transform, Y que hiciste no un duelo a Y dije, hostia, Ay, tío, boy. es que no lo tapa nadie es que, O sea, te hace harto sí. ver Te tienes que tapar tienes que ir tú a pintarlo y si pasa la puta tzaña que se te caiga ti el May. pelo y no que coja el puto ayuntamiento y la paya y lo pinte, tío. pintado de blanco aunque sea, cojones. No te digo que tengo eso para ello. Vale, de Es da kit. Es da kit. Pero es, es que lo chagarría tío. O sea, es una pasada. institución era en ¿Eh? Kositas. <risa> <risa> Elo tuko dago, ze justo, justo e, orain genuen galdera zean, hori, zein izan da herriaren erantzuna zein imaginatzen dezu zuk izan daitekeela herriaren erantzuna horrelako bandera edo muralak jartzen direnean, zuk bueno, esperientziaz zerbait ikusi badezu, edo imaginatzen duzu horrelako espazio batean jartzen dela bandera bat, eta zein izango zen arrera orokorra Vale e, errian kalean o sea azkenean kalera danak ateratzen gea kalera ateatzen dira eh ehunda ta piko pertsona hoiek boxera botatzi e, dutela eh urtero. Eta, adibidez eh dagoen ez dakit zertzan e, konkretuki baina uste bandera o sea trans bat da E, grafiteatua edo eta jarri dute uste despatologita zazu zure transimaginaria ah, vale. orizu, bai, bai, bai, hori da e, bai, eta irudibatzuk eta bai. bandera osa ondia eta e, e, jatorri da graziosoren bat jartzea pues, transformers y mierdas sindiko bandera hori baita e, norbait atxatu du edo ez dakit, oza, sea, eskenian hori esbaezu, eh, oza, sea, esaten nuna esbaezu espazio bat iten, seguru bezela oza, sea, 4 paredes, kalea Es da segurua. O sea, se es dakizu un norteño rico, o sea, norteño rico den, adibez, eh no la ferracen daoen movida gain fastisten tabla, ba seguen, o sea, neska grabatzu, berdin dio. Eh, zokala eh, bandera LGTBIA balkoian ta eh, Laukaietano eh Oyuka, voyera de mierda, no sé qué, maricón, tal y es como, eh tío, o sea, Nei, ez da ez sai gustatzen, e, zuen puta mierda, que plan, o sea, ya está, pero es que es un, no se sé. O sea, um, violencia asko hago galian azkenian. Da aurregatik naitzako oso oso oso importantea da leku itxi batean astea, o sea, o sea hola asi baita histori, o sea, historioki, estongoleate azian o sea, estongol eh, taberna tabernoa zalako, o sea, taberna batean zeudelako eta, ateazian kalera, pues, empoderatu ziren, baina, leno horze ben leku seguruak, eta oain gauzak ez dira berdinak, baina noain dikan igual espazio behar ditugu empoderatzeko, ta kalea ateatzeko, ze kalean, ezin, ezin, ez formatu politikoki, e, forma, ba, oza, batez, komo, moi korrekta, no, digamos, ozea, en plan, Que es es que es gu, gauza askorik eh, eskatzen que es en plan de ja vivir y pero batzuei pues, las dos neuronas que tienen no conectan y ya baina hori, no, o sea, neitzako espazio hori bai eh, generalki herrian eh, direla LGBT friendly tal, baina eh dose insartu daiteke. Da ya está, o sea, ez dakizu kisu eh zer gerdatu daiteken, igual tentsioan bizi sea, sea bizi. Baina ez zintzea hola bizi. Osa, no, eta ez da zure, ar, zure kulpa. Baina batzutan beldurra pasatzea zuta. Kaliak eta espazik publikoak guztionak dira, baina horrein dikizia guztiok ongietorriak, bai. asko falta da. Horren inguruan, esango zenuke horere eta igualde LGTB pertsonentzat bizitzeko leku atxegina edo bizigarria dela gaur egun? Mm, Aber, egunero... Gauzak pixka, pixka, pixka bat errezagoak dira. Baina ni, e, betidanik ezagutu ditudan e, LGTBI pertsonak, bai e, gaztetatik, oain, e, bos, bestet pertsona batzuekin dituan kontaktua, danak jugu dute. Osa, danak emendikan jugu dute. De etxo, jendea juten da Madrilea, sobretotu Madrilea eta jendea, etortzen da hona, bueltan, ze hor, azkenian, zea un numero más, eta, ze hemen basa, e, izango zea, el, jo que sé, el del pelo rosa, adibidez. Baina, nor, un numero más. O sea, azkenian, danak iten dute, nahi dutena. Etortzen zea, malalenetan adibidez, ier eres el punto de mira. O sea, es que, ta, jendea, igual, Instagramen ikuste e, deitu zure gauzak Madridien, tal, bakitze nola, nola jazte dezun, nola zaren, baina, etortzen zea, y estas como a punto de tiro, o sea, tabla. Ordun pf, pues es que neetzako oraindikan no eh cliché guztiak taula kendu hor ditugu, porque oh, es que eta netzako Cristo murrada ta hori, eh, o sea, mina hundia itendu. Bai, hori notuta, eh bueno, itzen dugu beste momentu batzuetan ere sexioaren inguruan, da, ba azkenan eh cisetoro sexualak zeinen pertsonak ba, bere erritik edo iritik juten direnean, ba orientazio edo identitatea gatik. eta identitateagatik eta zakit zu korrela, bueno, orain esan duzu ba ezagutzen duzun jendea or, or, dagoela edo hor dela eta zu horrelako bizipenik izan duzu, orain esan duzu erritik juntzerala. Baina no, oso pertsona labada ere ez ez duzertan erantzun, eh? Da, ah, ez. Osa, ni e, bueno, ni bizitza hemen niten dut. Osa, e, bueno, niten dut. Egingo dut, ze ez dakaten baina bainan. E, bai, ez da, osa, ez da aurregatik. Bainan, ne, osa, ni ezagutzea, ola, e, pertsonalki tratatzea, ola, tr -tratat, tratatzen dudan pertsonekin, ez dut ezagutzen oa ingo goratzea, e, junden pertsona bat horregatik. Bai, aprovechatu dutenak e, jutea ikasteko hemen seguro ez dielako sentitzen, baina, oza, gero tortzen dira. Oza, ez da e, un eksilio maksimo, oza, jutentzea eta ezin dezu honea e, bueltatu edo ez zea kapasa sentitzen. Baina, bai, ez agutzea jende asko hori ikastea jundela, edo lan aitea, tazkenian bere leku aurkitzen dute hor, ze esan duan bezala, E, zenbaki senbaki bat zara. Ez, ja eres un punto más. E, eta hemen ez, azkenian pues, etortzen dia onea, e, oporretan, onibidez. Lagunak ikusteaz, azkenian lagunak hemen ditzu zu, baina baina hori, osea, junden gendea ta ez dena etorri, aunque sea hiru egun urtean, ez ezagutzen ni pertsonalki, ez ditut ezagutzen. etzagutzen. Bueno, Piskazakit gai zaldatzeko e, zure ibilbidean zehar ba, LGTB edo queer gaien inguruko baloreak edo ideo, ideologia garatzeko nondik sangoz duke hartu dituzula zure ideiak edo nola izan da zure ibilbidea zentzu horretan e, pues, beste herri batetik hartu dituzu ideiak, beste pertsonetan interneten, bueno, konta iguzu Niretzako asko egindik adibidez dibidez, eh, sare sozialen asuntua eta hola, ze jende asko aktivismoa egiten du Eh, como sali sozialetan eta ola interneten. Egia da eh, gehiena ola iten degula ze, oain, ikusten da, ez, como que nos cuesta salir a la calle eta beste eh, aktivismo mota bat eiten degusten. Baina netzako hori baita ona da eh, alde batetik zeren eh, jendea ulerte hitu gauzak. O sea, nia adibidez... e... Eh, Bueno, nere lengo kuadriako eh, mutil, mutil bat eh, transgeneroa da. Ta ni, hor ja izan txan, de tenerlo más de cerca, ta ni asko, oi kasi nun eh, pues, bere transiziotaz, ze justo transizionatzen zegoen, taola, Baina nila ja tenia como una formación un poco de antes, ze azkenian eh, aktivista asko eh, irakurtzen ditun, ta artikuluak artikuloak sobre todo eta horrela neitzako, o sea, oa informazioak taula, formakuntzak, hola dia, ze azkenian, e, adibidez herrian. Jende asko, asko daki, baina ez herriaren gatik, ze herrian ez daude gauzak. Osa, nondik anatea dia gauza horiek. internetetik, seguru. Seguru. Ez ki, oida, osa, palo bueno y palo malo, baina batzutan, ona izaten da baita. Aunga zea, zu irakurtzezu, mm, interesazen zaizun gauzin, gauzei buruz azkenean interes handia dago e, hauetaz, baina ez bakazu etxe onduan, pues, egon gelditu barzera etxean mobiakin, ordenaga joakin irakurtzen, oliburuak hartu edo horrela baina, bueno sakit bai, igual boro bintzeko pixka bat e, bueno, zuk esan dezu interneta sare sozialak, noradoa mugimendua orain, norantza bai herrian eta baitare Esan esandezun orokortasun horretan ere. Nora doan ikusten baduzu badoala edo nora joatean nahiko zenukeen. Vale. Eh nora doa pues eh, errian edo orokorrean, bueno, lotuko Orokorrean adibidez, estatu momentu obrena zigiteko hau eta ze eh, daude, bueno, eh, una especie de manifestación, llamarado de alguna manera Eh, en contra de todos los derechos humanos posibles. Pronto hay esa engoda de respirar también, pero bueno, sin más. Está bueno. So, eh, ¿No le gusta tu cualita idea que he Pues a, eso, a todo lo contrario. So. <risa, vale>. Bye. <risa> o, sea, está, o sea, justo... Es que nezaco o indican, me cuesta digerir. O sea, ya es ideología política que no la entiendo tampoco. Bañan sergátic, o sea, su intolerante a sala. Vale no me parece de puta madre persona mierda baian ze mola zaizu eh, beste pertsona bat bere bizitza nahi du eh, nahi du lain bezela eske que no te molesta tio siempre o sea berdintzaizu nordeen zitenduen bere bizitzakin ze eh, no lajantzen de o sea no den o sea berdintzaizu tio pero eske que, ba jendea galtzen duela denbora horretan ta o sea, eske que, da simplea como respetar Un mínimo tío derechos humanos ya está o sea es que es que es que es atender ti me parece súper fuerte o sea, Es que me, pon, me vuelvo loca tío plan no puede ser baña es que es que gente de oridago de la eh, gente de gutiago de lo que parece se sí. hagas que un té y parece que hay muy de gente y luego son cuatro mataos. by pero esos cuatro mataos nos hacen la puta vida imposible, tío y es como uff, o sea meses orú A iba a decir una burrada pero me voy a callar <risa> <risa> <risa> es ese, ese, ese. <risa> <risa> pero bueno bueno, están con un eh, Diela ya, Piscat que están un poco viejos, ya poco a poco ya irán cayendo <risa> <risa> a ver. menos a ver. los fans de Taburete pero bueno, ya está o sea. uff, ya ¿por qué votas al Pepe? no, es que lo vota mi padre ital. <risa> vale. Sentido crítico. En fin, van a irazu eh ororetara pixkatu hurbildu, ezagik, como reflectioni, si más de zer gustatu kolitza izuke ikustea ororetan hemendi aburrera, edo orain momentuan. Vale. Ni eske oso reivindicativo anaiz eh espacio an asuntoarekin. Eh, azkenian orain eh Eh, permiso bat hasta manifestazio bat iteko, o sea, es que estamos en plan. Ordun, eh zergatik eh zakit, eh, errin eh ez da espazio bat ematen eh, batzarrak egiteko edo espazio segurua kehoteko, es que aunque sea kafe bat hartzeko, eske que berdin dio. Oh. O sea, chorraba de eh, Dirudi, baina eske que azkenean jendeekin egoteko kontaktuan eh zubesa, o sea, bizitzen dana ta gauza berdinak iten dituna, taola, o sea, un poco de comprensión, o sea, eskenean, o adibidez, eh, lengo lanean, ni ez aten un nerede bikotean, nerede bikotean, ze beti esan dut, o sea, o sea bai neska izan denean, denean, bai mutia izan denean, bikotea esan dut, Ta beti, todo mundo, ay, y tu novio y tu no sé qué, hostia, tío, o sea, eh me que vale. o sea, zergatik egon eh, behargea como te das hasta puro a veces, en plan de, tío, dejadme de en paz. O sea, se, bicotea esa tena pues bicotea esa. Igual ve este momento van, cero veis cuando tú coisuet, e pues que, ¿galdeto oicena? O sea, ¿galdeto oicena esa goisuet? Problema de pero es que no, es que tu novio es que no sé qué. O sea, ya vale, tío. Taola, es que ni antecansas, porque es como un hablando mal salir del armario constante, tío, en plan, o sea, tengo que llevar escrito en la frente, eh, no tengo novio, tengo novia, o tengo novie, o lo que sea, tío. Taola, azkenian, cansas, es un, mal, tío. Plan, o sea, que, eh, no que ni abisí. Pues hoy eh, pues que no te van a preguntar a ver si tienes novio o novia siendo fisetero o lo que sea, o sea, dando a entender que seas fisetero. No, tío, ya está. O sea, ya eh 2023, por favor. O sea, vamos a avanzar un poco. Ascos es que te muevo, eh. Perdímos, pero es que parece que estamos viendo aquí o sea, es que gaña a o ain Erreferente asko daudela, oza, dibidez eh, gazteak taula, dazkatela, erreferente asko aktoreak, eh, abeslariak, eta, oza, gues genitu hon. Ta, oa indikan, hori iten duzu i lo que mas me jode, dala, oza, dibidez eh, jende eh, galdetzen duuna, gurasoak dira. Ta, le basa estar preguntando a tu hija, toda la puta vida, haberse si tinen nobio. Oza, ola egon gozea, ez badu, oza, nes que agustatzen bazaizkio, Es que es, es deso pesado. O sea, es que es da insaya, es que ya es por la salud mental de tus hijos, tío, pañen es que es. O sea, hue divides, pues vale, pues esa te su y ta pero viene, pues típico se quedan cortados, no sé qué tal, vale. Pero es que un may es como edo eh, transgénero en asunto de tabla, transexualitatea e eh, asaldu, es daquit. Eh gender satendu, es gustaría, eh, pero bueno, Eh no, es que si hai visibilidad es que a ver si mi hijo se va a confundir es que no sé que, eh, no, o sea, más le estás confundiendo tú, tío o sea, eh mesedez, explica tu gauzak igual eh, zure, eh, zure se me alabak daude reprimitzen ta biziko dia eh, egun gustia gaizki, tío, mentalki gero daude eh, suicidio asko, da mobida es que, o sea, es que les, les estamos condenando a los niños, tío es que pasaba, da Eta, eski, kristola que maten dit. Osa, hori, eh, pertsona ez eh, izetero bat txorraba txorra bat dirudia. Di, en plan, no, pues ja lo explicaras, ja. Pero es que, es que zingea espli, eh, gon, esplikatzen puto egun erot, tio. Es que, eta hori ganea, mas gaztei begira, ose, eta humei begira. Es como, osa, ja, bale, mesedez. Zakit. Bai, badirudi lana beti berdino, berdinek egin egin behar dagula. Ba, beste galderaren bat eh, maite? <risa> ez, ez, ez, ez dena ba, bada degula jarrita, ba, gazten inguruan beste saioetan, no ez betatera da, ez? Preokupazioa dokezka dakagula gazteen inguruan igual ezkuntzarloan zu zerbet ikusi dezu, edo bestik erketetan ikosten aregara, ba, kode aldaketak, ez? Ba, anistazunearen inguruan edo LGTB gaien inguruan, orain gazteok zer hartatzen ari da? Niretzako galdera da hau, <risa> <risa> <risa> haurentzat. Bain, bain, bain. Ez, bain, niko hor galdetuna nizun, ze, karo, e, bueno, niko ezkuntza munduan egiten dut lan, eta asko entzuten dut zuk esan dezuna ez, e, edukar, na, eta lezak ez da esplikar, baina gero neri beti galdera berdina sortzen zait, eta atzo galdera berdina egin egintzidaten, eta gota goizut. Gero, ja, erantzutea, vale. karo, fuh, zeinen erantzuk da hori bermatzea sana ez. Eta, imaginatu, guraso bat, jaio dena, jo mm, se, irugro gita marrekoa marka da, no labro gai ez dakite, igual, son, no se. Eta, ez diote inoiz formakuntzarik eman, berak ez du interes berezirik izan, zizeteloa da. Eta, bat de ama, dago, ez da, no se ke. Baina, karo, guraso horrek ez da ki, ez du interesik eskolak beti topera dabiltzala dirudi, beti ekartzen dugu kanpoko norbait, ez jeren bat, edo gizarte ezitza jaro, bai. kanpotik, baina gero ere bi ordu edo hiru ordurekin ekin ez danaikoa, eta uf, oso, osa, hornik daukat komo beti gogoeta hori, eta nola edo zer, osa, zuk nola proposatuko zenuk ez, e, teoriko kinina, e? Baizik, bai. eta zuk imajinatu jartzen zela, hor, de, ba, nik hau ikusten dut, orain esan dezuna. Bai. Ia horak e? Es que netzako da, o sea, azkenian, sea, azkenean osongozan, ba adibidez, e, eskola batzuetan dago naiz erligioa, que es una asignatura preciosa. Eh, pues adibidez, e, zerbait anistasunari buruz ehitzeitea, pues eh, bai e, buruz, eh, movida hoiek pues poco de minorías y tal. baina netzako, es que gauza hoiek dia más de calle, o sea, igual zure gurasoak dia unos intolerantes de la hostia. Baian Es que igual, esan zure bezela, zurebizilaguna, eh, neskada, eta eh, novia bat du. Ta, es que no lo pudes negar. O sea, esan, eh, esan desakezu, sí, mira, es que son amigas. Ya, son amigas cuando tengo 12 años. Igual me lo creo. Mañan, amase urtekin es indio zuori, esan. Porque es que no, porque no se la cuelas. Ordu, netzako da, profesu oso luze bat, mañan izan daiteke, o sea, nere amona deibidez, eh, bere lagun bat, eh, dauka esto... O sea, tiene un nieto... Ya estoy hasta perlando. Eh, eh, de la eh, transgénero A. Ta esa O sea, es que... O sea, le he visto nacer. Ta de tenció pues con su dead name en su día y tal. Bueno, pues... Y ya mostuzú, no sé qué. Así san han aquí en ta principio han como que les costaba todavía un poco. Beti satén zun. La nieta de... La nieta de... Ta nieta no. Es el nieto de. Se llama así. Arga si aquel acustenión, tal eta egun ba, e, batean duela igual bete bat edo galdetu nion amunaren gatik, abertzemo zegoen eh, bai, pues ondo dago estuvo el otro día con su nieto y jo, ¿qué? o sea, ¿cómo? eta sí, gero, dago la beste bat eh, del barrio de toda la vida, pues baita inzula transizio bat eta beti deiten zion sin querer por su nombre pues porque, o sea, por su nombre de antes o sea, den neima eh, eh, erabiltzen zun tasqueñan eh como que han hecho un trabajo las señoras tío de la Catela casi 80 años Tawain en vez de decirle oye no sé quién se la de lengo izena, es han digo hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? No sé qué. Ta, hola o cómo en plan, llego al piscat fuerte aguada, pero galdetzean no la dicen, dan, pero es que es mejor preguntarle cómo te llamas Que de llamarle por el nombre de antes. Da hola, ta ni flipatu nun, Es que dia, amonatxo batzuk, que su plan es bajarse al, al banco de delante de casa, ta, o sea, de repente, bere bizitza guztia, aldatu te pertsonabaten gatik. Te, o sea, es que ez da imposiblea. O sea, nere amonain badu, ta, am, eh, ta bere amonak baita badu, es que Umekin Humeekin indezakregu. O sea, pero es que ikuste dazulako kalian. Es que no lo puedes negar, no puedes tapar los ojos porque es imposible. Esa igual, eh, es dios entzuten eh, es dakitze artista eh, homosexuala delako, o deo transgéneroa delako, o lo que sea. Pero es que ateako da kalera edo eskola arajungo da, eta ezagutuko dugu. Eh, Pertsona bat, bia maituda, o deo bia ita, o lo que sea. Es que lo va a ver, es que no puedes negar la puta realidad. Ola da. Orduendeetako, azkenian... Eso ez es donde igual te hostia. Taskenia un e, guri pasa zaigu, porque es que eh Gusganitun e referenteak. O sea, es ganitun. Ta hola ikusi egun kalean, ta netzako haindikan hori pizkar e, ikusten dago haindikan, baina se zumak hai referentes. Ordun, es que no puedes negarlo. Orta hola en es que kalean, kalean ikasear dezu. Te tienes que reeducar y Gizartea era latzeko Piskat zure mundura, eztorriz, piskat, bai. igual musikara bilezakegu, musika tresna ona izan daiteke eraldatze hori prozesu horretan, osa, eraldatze hori egiteko. E, zuko, arzo musikaz parte beste musika proiektu bat dakazu ez, edo, bueno, at bai. atontekaldian joezu, aurten, bai, zuet, horren horreningur banitze egin, konta eguz, zertan datza. Bai, bueno, a ber, ni azkenian, bai, guztatuko eh, pues, litzai dake zerbaititea, E, pixkat horrela oza horrea ambientatua oa indikanezakit nola egin ze pixkat e, gelditua akat proiektua eta beste proiektuekin nago pixkat lanean gutxinaka baina adibidez neitzako oso, importante, oso importantea izan txan e, Atlantik aldian justo Rodrigo Kueba sekartzea oza neitzako, ze niz nintzen etorri ze ez dakitzen euken, oza no podiak igual lana ez dakit Ta, ikusten itun e Instagramen historiak eta ola, komo, que de peña, tio, se está comiendo esto, te guste o no, te lo estás comiendo. O sea, es así. Tazkenian, ta igual lehenos izun eh, grazia eiten mutil bat ikustea makillatua, edo kon, en plan con volantes de flamenca eta ola, baina neitzako impactua, o sea, impactu hona intzun. Ordun hori da, ose, gutxinaka es komo, horregatik neitzako oso importantea da, Eh, holako jendea aktivista eta oza, mm, ikartzea Atlantik Aldian, o, sea, o Madalen o lo que sea, o sea azkenia, sartzen gea en el tema rock, punki izaten diela eh, mutil taldeak, guztiak edo bas, eh, bestela, abeslarian, eska izaten da taula, eta denak, 17eroak dia ja esken, encima nos metemos en eso baina hori ikartzea, da como super empoderante, oza, sea, pa todo el mundo hasta pal que no lo es, o sea, azkenia, es como O sea, es que erri gustia juntan, ni ezagutzet jende asko beste herrikoak erri, etorri eh, zienak, taola, y es como, qué tío. Me llama flipatuzun, Rodrigo Cuevas ahí bailando flamenco, Mirad, maquillado. Es una <risa> maravilla, es. Tanta... Es que maravilloso, bai. Sí, Gustizago, muy guay, muy guay. Vale, va, ba ustedes honekin bukatu dezakegula. Ez zakio beste komentarioren bad baldin badakazu, orain da momentua. Ni usted, que me cago lo suficiente <risa> <risa> en todo el mundo. La urpera, venga, bye. Vale, va. O reking el dicto coara, la verrizere mi es que Su vale. es que ricasco, mucho buen diván.